Ah oh.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 mi familën e ti shokët dhe gjithë ata që ndekin këtë rukë dherën ditë në fundë të kësaj bote. Mirë si takomi edhe sonte, me lejën e Allah të manua në takimin e radhës me emisionin që ka thot feja. Në takimin e fundit, si u kujtojtë, kemi bërë një shkëputje nga seria që kemi filuar të trajtojmë dhe jemi marë me pytjet që janë grumbulluar e që na kanë arritur për mes SMS-it. Në son temën Allahu të mënduar Allah, do të rikthehemi përsëri në temën tonë, në serinë tonë që kemi filluar ta trajtoj më herët. I më duke fol për edukatën, mirësielljen, për përgjësi, për moralin dhe edukatën e një besimtarit. Edhe pse normalisht këto dy si terma apo ato sinonimet e tyre mund të kenë kuptime pastaj më të ngushta, më të veçanta mes vetes.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 mund tjenë të pushtetëshëm, mund tjenë të pashëm, mund tjenë të bukur, mund tjenë, mund tjenë, e kështu më radë, por ju do më zëshmëresht mund tjenë dhe të sjellë shumë dhe të edukuar. Në nënë tjetër, një rio është një qenje sociale, nuk mund tjetë o një vetëmuar, aj, do më zdo, do të fërkot me njerët e tjerë, do të komunikon me tjerët. Dhe duke pas parasysh, në të të të shmërinë, e njeriut, se mund tjetë i disponuar, për mund tjetë edhe i pa disponuar. Mund tjetë, për shambull, e, i nervëzuar, mund tjetë, do shta jo i nervëzuar, për nga natyra tjetë i vrash dhe arogant, e cilësi të tira të shumëta që mund të përbëjnë natyrin e njeriut. Duke pasë përra shush këto dy realte që i përmen e para, se njeri është qenje socialë, do mëzdo duhet të komunikoj me lojën e ti, njerëzor. Në nën tjetër kjo njeri, që nje duhet të komunikoj me te, është i përzirë, nuk është në gjithë rafsh i përkryjerë. Mënë tjetë një rafsh për shembul i mirë, por në rafsh e tjera tjetë arogant, i vrasht, i ngotëshëm, e kështë më rafsh. Prandaj, është e do mëzdo shme që nje,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 Por kështu kushtimesh, pa e thëmë, na duhet që të jemi të gatshëm. Që, në gjitha rast, në gjitha situatu, ku do që të jemi, praktikisht, për mes edukatës ton, për mes silës ton, të reaguim se si muslimat. Ku do që gjindemi? Duk e filuar nga familia jonë, nga rethi, në pun, në rrugë, në gjami, ku do që të jemi? Duhet që me dë vërtetë, të reflektojmë një imajt të bukur, një edukat të mirë, e cila burën nga fjale Allah Gjallahu Ala dhe fjale pegamberi sallallahu alaihi wa sallam. Nësi kur që shi e kam përmen, që ku e nëruar, edhe në rasët e tjera, Muhamidi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, bo istu li utemmi me makari me lëkhleq, jam dërguar çë të plotësai çë të përkry vlerat e moralit. Çka ndon e kupton kjo? Se edhe arabot, edhe ata që kanë qenë paganë i dhujtar, mushrikët e Mekës, edhe ata kishin një një sistem vlerash të caktuar. Madje në disa aspekte i kishin shumë shumë shumë të qarta dhe shumë të sofistikuara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 E kështu më radhë, andaj, për gjitha këto, që i përmana dhe shumë të tjera, ne vëna duhet që të dim se me qëfar edukate duhet të pajisit një musliman që të jet përfacuas i denjë, i besimit të ti, ku do që a i gjinde dhe ku do që a i shkan. Ka sot fat ketësish një si musliman, nuk po arrim që gjithmonë të përfacuim islamin si duhet Së pa ku ju në rafshin, e kësoj teme që po flasim për te. Në rafshin e edukatës, mund të jemi shumë të shkath në rafshin e prezentimet të islamit e, nga aspektit teorik. Të dimë argumente, të dimë fakte se islami është fejë kështutë, është ashtutë. Mirë pa, ndodhë që dikush mërëna kësë, kësë kë, mërëna, Këti të ubimi, mërana kësoj ndajja, të na provokan dhe të shpërthejm, e të prishim ndajja, e të themi fjallë të rënda, që njështë bëfasohën pasaj kumët bukuria e ati islamit prezentuar, kumët shkëllqimi ati islamit që diri më tani në mësoj e ti. Andaj shpesh era në ndodhë që ni, përshka këtë mungesë edukatës, e që edhe durimi është pjesë e këse edukatë, dhe që edhe bucija është pjesë e ja dhe modestia është pjesë e kësaj edukate, është e shumtëra në mungesë të kësaj të prishim atë që kemi investuar gojaresht për t'i bindur njëri se duhet i për duhet i bindën mësimeve të Allahut azh. Daj sot raste ka sheku nderuar që njerëz që ishin në armicitë të skajshme me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e pranuan islamin, u gjunjëzuan para tij për dhe vetë më nërësuje, se vrejten të ka një edukat pësachme, që nuk e gjeni ndët askond, nuk këshin pa një modestit të asaj natyre, të ati niveli, asni herë, nuk këshin pa mikë pritit të atil, bujari, e kështë mërat. Pra ndajneve sot në duhet, që të apërdojmë islamin për mes këti rafshi më tepër, se që ndështë në duhet të apërdojmë nga rafës e tjera, edhe pësa të janë të rëndësishme, pa dushim, por duhet imi të sjelëshëm, që njerëzit për shkak të sjelive tona, të dojnë sunetin e pegamberit sallallahu aleyhi wasallam, që njerëzit për shkak të vepërve tona, të dojnë islamin, të dojnë namazin, të dojnë pegamberit sallallahu aleyhi wasallam. Sëtë kur flinët për dukatën,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 e cici tira të shumëta që u atribon atyune edhe përse nuk kanë muslimat. E që neve nuk në mbetit posë që do shta ta, ta ulim kokën dhe temi se ne është do është timi kështu. Por ata edhe pëse janë kështu, ne nuk du të ta muhojmë këtë. Por me gjithat, ajo që ata i ka motivuar që tjenë të këtilë, dalan nga ajo që na motivuar neve, neve të temet atilë. Këse motive është shumë i rëndësishëm, e nëve që anë ti është i rëndësishëm motive, që të shtynë ty t'eshtë edukuar, që të dëbën ty t'eshtë edukuar, që të shtynë ty që t'eshtë i mirësjaltëshëm, motive është shumë i rëndësishëm, për shumë aspekte. Nga këto aspekte më kryesurit që mund të veqohet është se motive është i ku e nëruar, japë që nërueshëmëri dhe stabilitet kësa ed stabilitet që një dhe gjendje, një situatë, këdo që t'jemi, t'jemi, kështut, e jo t'jemi të njërosur. Nga njere, në këtu situata, po për në tira situata, jo. Motiv i japë qëndrushëmëri, thash, a fa gjate, dhe i japë stabilitet, që një riu tjetë stabil, i qëndrushëm, në këtë loj edukate, këdo që a i gjinit, dhe pavarësist rëthanave dhe situatave që a i kalene për to. Dhe në qovë se këtë e bëjmë kr për të vlesu pastaj, qëndrë është mërinë dhe stabilitetin e edukatës e dikuit, atëherë nuk munden ata që nuk janë të motivuar në gamësimët e islamit, nuk munden të ndijen të sigurët në këdërtim. Përshfranës uje. Përshkak se njerëzit sot e dojnë shumë këtë botë. Beqanërësht ata që janë të dhënë nga aspektin material. Dhe të e kanë guptuar se për tjetuar minë këtë botë, egzistën një tërsi regulash. Pre të tërë është, tjesh i sjelëshëm. Nga se në qëse tjertë nuk janë sjelëshëm e ty të humbë. Në qëse tjertë nuk janë kërrekt e ty të humbë. Në qëse të tjertë të mashtrojnë të humbë. A të në kanë po se duhet të shkëmbejn me zvete, apo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 nuk është i motivuar nga këtu intereset të ollëta. Besimtari nuk është i motivuar nga intereset personale. Më duhet t'jemi drejt nga se në qovë se unë nuk jam i drejt me këtë. Apo? As kjo nuk duhet t'jemi drejt me mu. E kur kjo nuk është i drejt me mu, unë e humbi. Unë nuk kam logari që t'humbi. Andaj, logaria më qëtë mua se më duhet t'jemi drejt. Shqe ka këtë kalkulem, ustimoni kështu nuk kalkulanë. Po edhe pse ai përfiton këtë rrafsh kështu. Mirë, por çfarë e motivon një musliman të jetë i edukuar, qytet i sjellshëm e tjetër? A thua vallë, interesi i ti apo diçka për te iksaj? Kjo është e rëndësishme nga se thash motivi është i rëndësishëm. Për të mbetë ke edukat e qëndrueshme, stabile dhe ajo që është e rëndësishme e pa ngjyrosur të ket një ndjërim vetëm ngjyrë min e besimit ton. Në kemi përballë këtyre me një ngjyrë ose me një futur, e përball të tjerë me një ngjyrë tjetër, në këtë situatë duhet timë këtë ngjyrë, por në atë situatë të tregëngjyrë ne nuk kemi kështu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte përball të gjithëve i njëjtë. Absolutisht. Nuk ishte korrekt me miqtë e tij e pastaj Zoti na ruaj, jo korrekt me armiqt e tij. Kur, madje përkut korrektësit e tij për sinceritet në ti, për pamirësin e ti, dëshmuan edhe ata që nuk e deshtën dhe nuk besuan e te. Por nuk patë mundësi të më hojnë, nga se i dërguar i sëllallahu alësallem ishte unik në këdretim. Nuk përdarte standartet shumë feshta, por një standart dhe kishte dhe në bazë të këti standart i komunikante dhe sile me njerën përgjësi. Kush e garantën këtë standart? Çfarë na ruan neve që mos të kemi standarde dy fishta, çfarë na ruan apo të shumë fishta? Çfarë na ruan neve që të kemi një fytyrë? Jo shoft fytyra. Këtu themi dê që atje themi dê që këtu flasim me atë, kë atë kënde ka edukat, ka shpër edukat. Të jeni unë këtë minutë sillet varësish nga citata, të ndron ngjyrat e ti, të ndron fjaloren e ti. Kush e garanton kët unitate? Kush e garanton kët kët kompakcti të kësaj edukate? Motivi. Pse tiim? Pse tiim këtë? Andaj thash, sjellja si e me njerëz nuk është e diktuar nga interesa personale. Nga garantimi i në ambient të qetë. Dhe dhe unë nuk po gënjej, as ti mos gënje, jemi rahat. Nuk e bën mos timoni për këtë vetëm. Ka së kës aftë shkurte. Nuk është të qëndrueshme kjo. Ngase më ata që nuk na duhet një ambient i qetë, gënjejmë atë më ta. A kjo është rrezikshme? Prandaj çfarë e motivon një besimtar që ajë tjetë i sielëshëm dhe i edukuar përbal të gjitha kategorive të njerëzve. E para, shikua zënëruar është besimin e Allahon a Zogjel. Besimin e Zotën i Madhë nuk e len besimtarin tjetë ingjërosur, tjetë hipokrit, tjetë mënafik, nuk e len besimin e Allahon një lewale që ajë tjetë nga ata që vëproj me standardet shumë fërshëta. Ma që është i pasër, është i buët, i më shërshëm, dërsa me të varë frën, arogant, nuk umduhet taj. Ku është edukata? Ku është edukata? Aja ka një qëndrim, unik, nga se kështu e mësën besimin e allan gjellewala. Po nësa dithë e ka, që i dërguar i sërë Allahu të më ka thënë, me në kane juqminu billahi valjevmi lë akhir, faljekun khajren e u li jasmut. Ku e beson Allahun dhe ditën e gjykimit? Le ta flet vërtetën ose let hesht. A nuk është kjo edukat që ta flasësh të vërtetën kudo, kudo që të jesh? Kudo që cilësh? Çfarë të motivon që gjithmonë ta flasësh të vërtetën? Besimin në Allah xhallahu ala. Nuk më lënë që të gënjej mua. Nuk mund të bëhem i pandershëm i panderdjeshëm i pædukur që të gënjej, të shpifi, të bërë të fjal, kështë këne kështë dukatë më njerës, qëfar e dukatë është më njerës të qëndrësh para tyre, të shikështë në sy dhe të gënjesh, qëfar e dukatë është kështë? Pa dëshim se kështë për dukatë, a tërësita te i kalej këtë për dukatë, me besim të drejt në Allah në gjellëvala. A se kështë të ka lidhë dhe rguar, edukata me مَا كُمْ شِيُّنْ شفار قَثَنْ مُحَمَمَيدي صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَ كُشْنْ قَيُّو بَسَنْ اللّهُنْ ذَدِّيطْ نَجُّكِيمِتْ مَسْتَى بَزْدِيسْ فَشِيُّ نَتِي اتو قَتَ مَمُسَفِيرٍ محمَيدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Kusë besën Allahun dhe ditë në gjykimit, le të ndëronë musafirin, shika? E të kata me prendrit në bëgjitha, e ka lidha Allahu gjallë u ala me adhurimi dhe ti, wa abudullaha, wa la tushriku bihi sheja, wa bilwalidejni ihsana. Ajetën Kuran, Allahu thot, adhurane vetëme Allahu një, mos i bëni shoka ti, dhe sidhën i mirë me prendrit, dhe të tëtë reflektimi, I, i besimit të në të drejtë në alonjën leuale është respektin dhe i prindve. Përnda aja që na motivën neve, që t'jemi t'jemi edukuar dhe nuk në lejan kur që t'jemi me standardet shumë feshta, që t'jemi me shumë gjyra dhe shumë ftyra, aja që nuk në lejan që t'kët t'abëjmë, aja që na pengën nga këshikur në luar është, kur është të të tërë? Pos besimit të drejtë në alonjën le Allahu na përcjell kudo që të jemi. Dhe Allahu na ka mësuar se të jemi unik, të jemi një, të përmbledhur në edukatën tonë, jo të shkapërderdhun, jo të ngjyrosur me shumë ngjyra, që prishni mëndë edukatën tonë. Që prishin bukurinë e e e, e silës tonë edukatën ton, prishin mëst më dhe. Andaj na duhet që tjemi, të jemi, do thotë, të edukuar Por jo për shkak të interesit, por jo për shkak të fjalëve të njerëzve, por jo për shkak të kamerave, por për shkak të besimit në Allahun xhelal dhe uala. Për këtë arsye. E dyta, çfarë na motivon që të jemi të edukuar? Cilësimë të njerëz? Msimet e Islamit. Msimet e Islamit, çfarë namson Islami? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thatë Kjo është hadith shumë i madhë. Më Allah, kështë ku e kuptën drejtë, shumë është hadith madhështorë. Motivan në mas të madhe, në, në mas të shumë të madhe, e motivan një besimtar që tjetë i pajishër me këtë edukatë. Që tjetë i sjellë shumë, i kujdedhë shumë. Qëfar thot i dërguar i sallallahu a.sallem? Thot, një riu, që do tjetë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 i mjaftuoshun për neve që na motivojnë që të jemi të sjellshëm, të edukuar, të sillemi mirë me njerëzit ku do që të jemi, a nuk është kjo mjaftueshëm? Pandaj njëri që me këtë është mirë, por me ata nuk sillet mirë, se ata nuk këta mu. Këta së më duan këta mua. Këta ai se s'u mshuan këta çfarë do të bëj. Këq njerë. Këq njerë mund të këq njerë mund të manipulojnë njerëzit. Kë mund t'u miegullojnë njerëzve syt. Portekallahu xhe dhe wala a mund të fitoj këtë shkallë që të jetë më afër Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam në humndet. Andaj këto hadithe motivojnë një musliman që të jetë unek në dukaktë në sjelljen e tij, në prezentin e tij, në ngjyrimin e tij, nga se e kanë gjurosur mësimet e Kuranit, e kanë gjurosur mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam, andaj nuk ka kundërshtim në fjalët e Allah xhe dhe wala. Nuk mund të namson kët, këtë këtë çast e pastaj tarren këtë msim pas një çasti tjetër kët nuk e bën zoti xelalualla po po të ishte nga ndokush tjetër pos nga Allahu ky libër do hasnim të hasnim te ku ndërtimet e shumta sikurse do të hasim në mendimet e njerëzve sot thotë nesër ndrën te Allahu nuk ka kështu basallahu xelalualla thotë po të ishte nga ndokush tjetër pos nga Zoti lawajdu fihi ikhtilafan katira to jininta kundrstime te shumta po nuk es nga as kus tjetër të të pos nga allah e perderisa ky libër kurani është nga allahu xhella u ala atëra msimet e ti na unifikojnë na bashkojnë na bëjnë që të jemi 1 jo 100 ska sa të kemi Duftur, duke kaqënd për shekujt e kaluar. Njëri ka qi me dy fytyra, një fytyrë këtu e një fytyrë atje. Tash është bërë 100 fytyrësh. Nuk mund të besu se ky njerëz është ky. Se ky, çështoj po flas, jo nuk është e mundshme. Për çdo situat, për çdo rrethon kanë fytyrë kë. Ka, Zoti na rujt. Andaj msimet e Kuranit, msimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shikuar, na bëjnë që të jemi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 është gjithashtu të mësimit. Shikum të sa e ka lafdruar këtë mësim. Allahu Gjallahu Ala dhe Muhammedi sallallahu alesallam. Rënë të jetër, të ajo që nga motivan, që të jemi, të edukuar, të jemi të sjelëshëm, me të gjithë, është edhe, e kundër të aso që si ka merët, ka së të mësimit nga inkurajojnë,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 nuk nënkuptan përplasje, për, për nënkuptan plëcimin e gjdo fushë dhe i fushës tjetër. Kjo është qëllim që të imi një. Ndhe i shërëot nga këtës nën, kanë artëk Muhammedi sallallahu al-sallam, në disa njerës, dhe i kanë thënë, oj, dërguar i ja Allahot, ne i kemi një grua fëqinje, a, fër shtëpistë të mbananë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 Por ta për mësu sielljen e edukatën ku është? Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e kërcënoi, se nëse nuk i ek ndoan nga kjo sjellje e paedukuar, sqetçuese, neverice, bezdisese për fëmijët e saj, nuk do të kryjnë punën vetëm adhurat e saj. Jo, pse adhurat nuk kanë peshë, ato kanë shumë peshë. Po për shkak se çdo njerëz që i kemi sqetçuar gjënjëri ju që kemi bërë zulom, pa drejci, me gjuon ton, me, me, me gjymtyr ton, me sillin ton, dhe nuk i kemi kërkuar halalëk, nuk i kemi kërkuar falin këtë bot, nuk i kemi pajtuar me te, nuk i kemi ndalë këtë sillin të pedukuar, këtë sillin të arroganët nda i ti, atërë, shpagimi tërkësaj dhe të bëjë ditë në gjukimit, dhe në një mënyrë, Shumë, shumë, shumë të pafavarshme për atë që karanë këtë mëkat. Gase Muhamidi sërë Allahu e që më thotë, kush e ka ndënjë dëbëme të pa drejtë dhe i vlautë të ti, felje të hallel humin hu ljom, le të kërkanë prej ti kërkim falje, sëtë këbële një të jomën, para se të vijë një ditë kur, nuk do të ketë mundësi të bën këtë me dinarë e me dinhem, me valutët asajkua, me eurë, me dolarë, nuk mund të bën shpagimin, e me qëfar bëhet shpagimi? Atë që ke bezdis, atë që nuk je siel mirë me te si duhet, do të ja për shvepr të mira, në mozin tëndë, a gjerimin tëndë falë. Andaj për këtë arsyë nuk të bënë dobi në mozin, nga se se kehmë, Ja ke dhonë dikuj të të tërë, duke lërë kusurat, gjunahet e tuja nda njerët që i kebo. E Muhammedi a.s. thëmë thatë, e në qovë se illem jepka min hasenat e ishaji. E në qovë se nuk i mbed nga të mirët, pa i jep njerët, po, ka bo shumë keq, ka shumë hisetar, ka shumë hisetar që presin, që presin të marin nga të mirët, nga se shumë njerët i këshbo zullomaj Allah i narujtë qëfar bëhet, u khidhet minë se ji atihim miren nga të këtijet e tyne, o të turi hatalehi dhe i hudhen ati Allah në rujtë. Ata kanë bët gjuna, mësë ty në mësë Allah, i mire gjuna e atyne, i hudhet këti, jo përrejtsisht, nërgësaj që dikosht banë gjuna e në dikujtë, por shpagim, në kebozullëm, paguma, e dit në gjukimit nuk mund të bëhet shpagimi, apo me të hola, përbët me vepra. Ose duke e ndëndën të mira, ose duke e mërë të këshia, Allah në arut. Në kërë një muslimon e në dëgjën këtë, a i vot, aj, më t'i vot, e më t'i vot, edhe përbes ti kërstimi më t'i vot, që e të të kujden shumë në edukatën ti, as kujtë mos të bëm për adresi. Kësa e atje në hadithet Muhammed e së në dëgjën, ka lezua tje, se edhe një silje e vrajshdë, ed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 dhe kjo sili arogante, kjo sili vrasht, kjo sili diktatoriale nda i kësoj maca, ka bërë që të ngordhë maca. Dhe përshka këtë kësoj ngordhje, mizore të maca, Allahue ka dënu këtë grua me gjhenem. Dhe i besëmtarës e kujdeshëm që ka, jo musil mirëveq me këshefin punë se duhet me të gradu, ose me ndo një njëri më pushtetë besimtari është i sjelëshëm, i kujdetëshëm, ba mërës, nda i gjdo kujt, edhe nda i matësës, ma dhjënda i qenit, ma dhjënda i gjdo kryese, të Allahu të azogjen. Kjo është sjelë e ati, kërëmsimet e Allahu të gjellë lëremësojnë ata. Dhe kërë bënë një musliman, kërë motivan, që ajë tjetë gjithë mund korekt, gjithë mund i sjelëshëm, gjithë mund ba mërës, nda i për një pejgamber i Allahot, një njëri i dërguar i Zotit, Muhammedi sallallahu a sënëm, i cili në mësën që kështimit edukuar, i cili në të rikë vëritin, që edhe një silje e vrajshët, një silje jo korektin dhe i macës, mund në kushtën me gjhenem. A thua val, a që ki pejgamber, si kurse fatke cështë, akuzohem simet e ti, a thua valë, këj pejgamber ka pasë mëzit, a mësën që t'jemi të vrajshët, arrogant, dhe i gjinisë fëmrore, dhe i grave, dhe i vajzave, a thua valë, këj pejgamber, që në mësën se për një matë mund të përfundojnë më gjehnem, a thua valë, këna ka mësu, që t'i vrajshim pa dërësisht të tjerët, t'i pleqkitim, a këna pasë ka mësu k Allah, kjo është një shpifje shumë e madhe. Andaj, ne duhet praktikisht të tirenojmë të gjitha ato dilema, të gjitha ato thashëthëme, akuza, shpifje, që bënë në adresë të Islamit, në adresë të Muhammedi sallallahu al-sallam, të gjitha këtu tirenojmë, por jo me debate gojore, por jo me retorikat saktuara, por me praktik, praktikisht, të stolisemi me këtë edukat, të tjemi të edukuar në njën e njën gjurimi, në njën e njën standardit caktuar, jo intereset caktuar e personale, jo përfitimit e të kësaj bote, por për shkak të motive tjera që ojnë për të shetë duke full. E kërë kërë është e qartë, pas të e lërë shumë në të filojmë që të slasim për edukatën që do të kemi ndaj prenderve, e edukata bashkortore, nda e fmive, e fmive nda e prenderve, e kështu më radhë, nuk e shkuar dan nga dal, dhe nuk e zbritu në kategorit e mbeturat të shoqeris. Por, e rëndësishmë është ta kuptoj se muslimani duhet nëbet i edukuar, duhet nëbet i sjelëshëm, nga se kjo është adresa e besimit të ti. Kjo është shenja kryesore e ndikimit të vepërve të mire të kajt për në ryshe, pamë nga ditët se mund të rëzikohet, dhe në atë masë, sa që të bartë më katët e në kujtjetër, e tja jabë në kujtjetër pundë e tjitë mira, dhe kështu të përfundon në zjarë të gjëhenimit, Allahu në ruajtë. Këto është njësa fjalë që patë të dëshqirti themë, në këtë piesë të partë të këti emisioni, e këto është i këneruar, si kur tashme e kene të një orë, ne e b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 Shumalekum, shikos në ruar, u rikëthujem përserin e pjesin e dy të këti emisioni, tashmë të rezruar për juve dhe inkuadrimet e juaja. Më bënë me diën nga regjia që, që nga kohë e pauzës është një shikos duke pritë në lidhja, ndaj e inkuadrim me një herë? Por në allo? Në gjithështë në një bu një kytje, jëmë të ledzu sërëtua e dhe imran. Po? E dhe këto komentimet poshë që janë poshta jetë dhe kuranore, Po. Qëç chimon aiçës alay selam edhe para shemejundi isha alay selam jasht e tempullit. Qiç qalen tempull nuk e kuptoj beshta mirë thosh. Po, çort. Çort. Ës tempull, domethënë në natrë ka pas jamia fjalën tempull nuk e kuptoj tash. E çort, e çort, më mas shpjego. E çort. Selam a le kon falenderë, çon Franciso. Selam qarkat. Fjara temple që është përmenë atyre është me tëjë për gjusishtë do tëtë të që është përdorë, për nyshe gjdo popull në basë të mësimeve të pejgamberve ka pasë vend falet e tyre, që e në falet atyre dhe kanë adhuru Allahun a Zogjel. Ndërshat të gbeni Israel ka qeni tradit që një fmi të falet faltores, për të shërby atyre që vinë për mu falet tje. Ja për të pastru, për të regullu, për të adhru ala në aty, për të ndesë qiring, për të ekstumera shumjet të ndryshme. Dhe gruja i mranit, si kurse ka në suna i mran, uzotua. Se në qofë se me fali ala një fmi, unë dhe ta fali për njëmi. Por ladër që e tjetë vajzë, nga se traditërse që të shërbën të e ma shkullin, nga se ke ishte edhe përstashme me naty në ti. Por e ishte vajzë, mërë jemi. Dhe ajo, i a ja fali ja fali gjamis, ja fali vend, vend falis, ku ata faleshin dhe adhruen Allahu Gjallahu Ala, ane kjo është për qëllim për tempull, jo nëj tempull që ndështë ta kuptuot sësindonje uh, më te për që i gjasën vend faljeve të idhujtarve, paganve, e kështumarad, jo, ka qenë vend si kurse gjamija, një si kurse gjamija të sështë me ku është adhru Allahu Gjallahu Ala dhe pegambert e Allahu Gjallahu Ala kanë zhvillu mësimet e tyne mrenda Ti objekti duke i mësu popit e tyre, mësime që Allah Gjallahu Ala, ua kështë shpaldr e shpaldrë atyre. Dhe kështu bënd të edhe zekërija, a.s. I cili sarë hynë të në gjemi, gjendet e këmër jemi një ushqim të caktuar që pastaj kë e frimëzoj që ta lësë Allah Gjallahu Ala për një fëmisi kërsa është qartësuar në surën Ali Imran. Kemi të lëna të të tërë? Sëmë alaikum. A.S. Sëmë alaikum. Jem një gj Huz, kanë dërfi që dhe të bojnë dua për të uh, shë Allah, të më janë të i hizhënë. Shë Allah, shë Allah. Hamdullak, kjo është një përgzim që ne even akëzën shumë që të ndëgjojmë që fmi të moshave të reja të fillojnë ullëthimin përmësimin e Koranit. Nëse kështu ka qenë edhe më herët, njerëzit kanë qenë të kujdeshëm dhe fmive të tyre dhe në moshat e reja u akamsuar Koranin. Andaj und përqejoj ty vëllai i nderuar, por edhe por edhe përqejoj prindërit e tu që çëndrojnë pastejë dhe të kanë edukon kët frym që ti të vazhdosh rrugtimin e mësimit të Kur'anit. Andaj Allahu xhalleu ala nus me amrate të, të bukura, dhe los me cilësi të plota që Allahu xhalleu ala me ta lësu rrugën e mësimit të hevzit dhe me të bën nga ata që e mëson ti Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Allahu të bëf mësues të Kur'anit ty edhe ne sallallahu xhalleu ala që fëmijët tan Allah ti u zonë kët frym dhe t'i bën nga ta që e din Kur'anin dhe u dhëzojnë të tjiret përmes libet e Allahut e Zogjel. Kemi telefonat tjetër të radhës. Salam alaikum. Aleykum, salam, të Allah. Do është të një piti, do është në piti, do është në lidi dhe ta e shusna e dini njështë në ordrën Allahut. Në po, do është të në ditë, kemi një obligimë. Unë edhe o nama, kamizë e janë më shku të stasar me tonë, kushtë të ata përnas në mështonë shumë. Te kush më shku, kushin e ta? Dhe në thonë te do e tizit, a gjallarë po, që shtu në ramë. Po e qartë, e qartë, e qartë. Alla e shumë, i shumë. I shumë. Lidhe fërëvishnure do të të është obligative, që një është lidhe me zveti pse kjo nuk është të kurzuar si të jetë përmes vizitave, mund të jetë edhe përmes formave dhe mënyrave të tjera. Posa që vesh sot për shembull me, ë mundsi që kemi sigurishtës telefoni për shembull ose të kalosh me makinë pranë tyre, të shikosh ai kanë punë mirë e kështu me radhë. Edhe pse normalisht forma më e mirë e lidhjes me furnizues është përmes vizitave. Në çonse kemi të bëjmë me ë an tort fare fizik në alkundësinë në fe kjo nuk duhet nga pengon neve që ne ti vizitojmë ata. Apo në anëtetër nuk duhet kjo tjetë arsuje që ne ti shkëpusim raport me ta. Nga sa ta mund tjenë të keq informuar, mund tjenë të do shta të prekur nga nga, nga, nga, nga rethi kujetojnë e kështë të më radhë dhe ne duhet që si kur që e përmana ma i rëtë, me sile tona, me koreksin tonë, ne ti vizitojmë. Normalisht,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 Nuk pata mund si marë, pa më ard, patën dashje që të interesojmë çush i keni punë taj inimit e kësaj rrad. Por në ashtin rast, kundërshtimi i tyre nuk duhet të jet, nuk duhet të shërbes pa kusht si një arsye që ne mos vizitoj të vizitojmë ata dhe mos të sillemi mirë me ta. Ne duhet të sillemi mirë me ta, gjasë nuk diet, sikurse Allahu xhënelauhe thot në Kur'an, la tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa bil lati hi ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynihi adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Allahu jelleh rahmet nuk mund të barazohet e mira me të këqet, nuk mund të të njëjë siguria që bën mirë si kur hajë bën keq. Nëse ty ndonjëherë dikush të bën keq, i difa billati hi ahsan. Kësa ke të këqja në mënyrën më të mirë të mundshme. Nga se kështu ekzistojnë mundësia mëdha që armiku, ai që sillen me ty keq, të shndërrohet në një mik të afërt me ty. Kështu Allahu na mësoneve. Por për kët, uma yunqaha Këtë nuk e kuptan këtë mësim, illa në ledhina sabëru, pas ata që kanë sabër. Do durem, do të durojmë, të silem i mirë, endërsa dan zote gjellë u ala, parirë të këti besimi, parirë të këti durimi, parirë të kësa e sile, Allahu gjellë ratu azbut zemrat atyre. E inkuadrojmë telefonatën e radhës? Salamu alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum Desha me të fytë, behoni a ena të adhiren që është se ati nër, në faq që nuk e ka pranur dhaja, të vega faq sushilin a han, piën a han, dhe i stan me ditë, është da daoni një preq akta e që nuk pranur dhaja, dhe bytja dytë, a ban në sejtë dhe kurbish me thonë, e stakë si rola, stakë si rola. Më lutë, pa mo faq syfën dhe lusë, ale jo e sejtë. Ka s'ho ta... سلام عليكم <us> و الله أشهر لك اتشارت الله اتشارت الله أشهر لك حديث كارد سنينيري كيش تنغريد دورد كاة شيل دكالوت الله جل وعلا وملبسهو حرام تشاتي كيش تحرام ومطعمهو حرام وشي من كيش تحرام وغوذيه بالحرام اذا اشت وشي مهيرت ما حرام فأينا يستجاب له بريكا تبريد الله أحتي Të kjo adithë shërben të këdjetarët se argument se harami në veshe, në tesha, në mbathje, në ushqim, në pije, është një penges serioze për të na u përgjigjë Allahu Gjellewal në lutë tonë. Dhe gjdo që që është haram, qoft e fituar haram, apo qoft e bler haram, është e ngrënë si haram, e përdorur si haram. Të gjitha këto përfshihen në këtë krcnim në këtë hadith. Andaj, duke pas parasysh se edhe duhani është haram, mund të jetë pirja e duhanit, era që del nga goja e duhanxhijut mund të jetë, mund të jetë një pengesë dhe në mos për të mos përgjith duat, nga se kjo është haram. Sipas dedikimeve të dietare, duhani është haram. Andaj mund ti at një pengesë që Allahu xhallahu ala mos ti përjetë lutjet vetë atë njeriu që penduan Allahu naru dhe na fal. Do të thotë për këtë niset me kërku falë po lejohet, si jo. Me thonë astagfirullah, se Allah, Allah falem më çfarëdo mënyre me kërku falën nga Allah xhallahu ala në sejdë është jo vetëm e lejuar, por edhe e kërkuar dhe e preferuar. Kemi telefonat tjetër të radhës që e inkadrojmë. Imran. Imran. Hoca Amunosh më më më tregu domethënien e emrit Amred edhe Bened çka do të thonë Islam O Zoti çfarë blet? Amred Amred A M R I T A Amred edhe Bened më den fund Bened Bened Po È certo. Lo stesso. Grazie. Amina, Amin. Wallahi Amred Amr O Samer, o Samer, të gjithë këtë janë amnë të bukur. Dhe kanë përmbajtje dhe domethënë të bukur. Por këto janë fund nuk këto janë fund po më humb orientimin për të kuptuar se çfarë kuptimi ka. Amret nuk e di vëlla çfarë kuptimi ka. Amar po, Amar po, Amir, të gjithë janë amnë të bukur. Çfarë bën të kuptojnë se njeriu është i ndërtuar në fetë të bukur është do të thotë të, të gjithashtu të i pajisur me virtutet mire, e kështu më radhë me kuptimet të shumëta që këto e më në mund të përmbajnë vetë të tjure. Pa këtë, pa të në fund, po në me të nuk di që farë kuptimi ka. Gjithashtu fjale, bened, bened, po thamë nuk e di, vëllavë, po janë keqë, po nuk e di që farë kuptimi ka bened, nga se nuk po muj me e lidh me asë një fjallë që e di nga gjuha arabe, në qofë se kuj amë është në gju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 Po posujnë ndryshime kur po transkriptuan. Nga se aty është e ka bën A, aty është D, këtë, aty është D ka bën Z, e kështu me radh ndodhin disa dë, ndryshime që pastaj nda nuk po mundem me ditë saktësisht nga çela rend po vjen ky amën. Andaj pa pas dërgojin original si shkruhet në gjuhën arabë ky amën, kështu me këtë shqiptim që ti e përmend, unë nuk e di çfarë kuptimi ka. Ka mundsi apo skuptë të mirë, po unë nuk e di. Andaj atë çë nuk e di nuk mund të themë se e di dhe nuk mund të themë për shambullë si basë hamanës timë nga se nuk e di nuk e di, andaj Allah u a mundësofët me gjithë që farë kuptimi ka dhe inshallah ka kuptit mirë që ndashtë ta ja keni vendos niku i të përfimë këtë emër andaj s'pa ku ta ketë këtë emër sot është gjallë kemi telefonat tjetët radhës që i nëkuadrojmë uh, Selam Aleikum Aleikum Selam uh, Gjëndëruar dhe ashtë amë të adhani pykja Oh. Uh, ka mle dhuhe me një takvem shumë i vjetar që të këtje. Uh, Pegamberi ka thonë, me mle dhu i me shiot dhe me këndu mbi të, nbi shtavët herë, surën, fatiha, a jetin kursin, surja ihlas, surja telegë dhe surja nas. A të që, atë u i me ti rrë 7-10, Nga kë uj, i zdukën vëndjet e sëmuret. Dhe më të më të këtë uj, mi i zdukën vëndjet kërshështisë mund. Po, e qartë, e qartë. E dhasta me dit, a është të lejushme dhe a është të manë që këtë janë. Po, po, po. Palli vinderet. Këja dit nuk është i saktë. Andaj, si i til, nuk bëndë dhe projmë në basta asaj që në mëson këja dit nga se nuk është e sakë se ka, psu, ka thënë Muhammedi sallallahu al-sallam, ka mundësi që ajë që ka përment, e ka përmend, do shtë e ka mën nga disa burime që se ka verifikua adithin, ajë nuk ka fajnë, do shtë e ka përmend si adith, për nuk e ka verifikua, andaj në qofë se e verifikujem këtë adith, e gjemë se kjo adith nuk është i sakët. Por, në qofë se ndajmë pjesë të këtë adithi, dhe ndaraz, e trajtojmë gjdo sure që ka arë aty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 mund t'i përdori, mund t'i këndojmë vetës Koran. A po këtës ure t'i këndojmë vetës ure, nuk prish punë. Por jo në këtë mënyrë, me emlidh ujnë shijot, në shijot, pastaj në teme kënu 70 herë me pijët, nuk ka kështu. Kështu nuk ka udzim dhe nuk ka mësim ga Muhammedi sallallahu aqem, andaj duhet t'i eki mëndor nga zbatimi i përpekt i këtimsimi, nga se nuk ka bazë. Me emlidh shiju në ujtë,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 Telefona të të të tërë? Selamu alikush. Alikum, selamu, ratullat. Në pyte lidhe me namazin e natës. Po? A është, lume, a preferod më falë dhere një mësak, a ka lidhe me mësak të agdimit, dhe a preferod më kënu me zo, sureta, fa zo, herësës. Po, e qartë. E qartë, Allah. Namazin e natës, ka vlirat e shumëta, dhe se i përket të të të të të të të të të të të të të të të të të t përfundimit të kohës namaz në atës, aj nuk përfundon me imsak, si kur është kune të tagvim. Nga se edhe vetë përpilusi i tagvimit Allahu Gjellore është përblev për mundin që e ka bërë, do tëtë, të, kur e ka përmen imsakun, nuk kam në nkuptu me te se me imsak i fillon kohë e sabahot. Nëse ne në e dim, se Muhamedi S.R.S. ka përmen se e, namazi në atës përfundon me hyrjen e sabahot. Si kurse ka thonë pegameri së asëmë në ditën që të të të në Bukhari u në sahion e ti, ka thonë, salatu lejli, methna, methna, o i dha, khashije e hadu këmës subëh, feljutin bivahida. Namazin atës është dy nga dy, e kur ndë kush ka frik, se pohin koha e sabahot, shika, atër le të përmbyll me tek, me një rëqat apo tri, si kurse është vitre.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 në nështrimin dhe përkushtimin e njeriu në namazin në namazin e tij. Andaj çështja është e hapur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kënduar edhe me zer dhe pa zer, pra cilon do të çta bësh nuk ke dalë jashtë sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kimë telefon tetë të radhës? Selam aleikum. Aleikum selam ratullah. Elahun jo, ju faleminderit <real> që më shvoni, më pozuj. Kuaj shublet e po tani pyetje. E në të gjithë, të gjithë kërë dërë në të gjithë, e në e në të gjithë për dohenë. E në vër të shësë dohenë, me të në me të të për dërë në të të në kepi. E në mbaj të amilën në pesë në të në të në të qëlarëve. E këmë janë, në vërë në vërë të gjithë, në këmë janë në këmë në dërë prej, se të të të që të jështë, të ndalu më shtë ramë, Këm me e ti kon të tre muje që ka për patë unë Ta allah nuk këna pas të t'jera t'ko fare Për dhe shikë nga shikën e sigare Nëndim që s'ali këna malë që e nuk a s'hjene një aftoshne Për me mbojnë familion Gënë të të të të aftë Për shë kon të rdu të prap me shikët sigare Tash, unë i luët në allah dhët Nëm vedhë një puntë harit nër të tashë në nekëm Alam, alam që shikët sigare E qartë, allah, e Soj përkat si të don ti vete dha për djigen. Do nuk e kjo lënë se ke kuptuar që është haram, se ke punuar është haram, është në radh. Prandaj përhiqja është e qartë. Ti lut Allahu Xhallahu Wala wa dhe vazhdo me këmbgulën me kërku pun. Allahu Xhallahu tha: "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Allahu Xhallahu tha: "E kush i druhet Allahut Xhall, kush ruhet nga dënimi i Zotit, largohet nga harami." Allahu ibn Athiroqdale. Kjo është garancia e Allahut, ose po të garantojun. Allahu të ka garantu. E diu se a ki frikën Allahut. Rruhesh nga dënimi i Allahut, Allahu po të garanton se koma të pozidhje. Edhe koma të furnizojë erzukhu min haithu la yahtasib. Allahu koma të furnizoj për nga nuk e merr mania. Në kërkuojë ë uh, ganiarë të kimi skuqjet punë. Nuk po e kontestoj mosum ka të kuptoa. Nuk po e kontestoj a uh, kët çti uh, e përmenda. Po po them nuk duhet me kërku pun me kushte. Nëse nganjëre po shaqon dikush lyj punë, edhe i gjendet puna, ja, jo në shumsukse me punu. Jo, ja, nuk uim me ne këtu të, të, të pesë orë, unë s'uim me ne kështu sa orë. Po Allahun do të me sakrifikoj, molodh ka pak. Kanë ndonë kani punë pak, ndoshta që më vështir ose me hyra pak më dvolla, por Allah më, më jep façëbardh me halal, alhamdulillah. A dhe Muhammes si bekathon Kur na kam thosur që mos më azhjon durmës më lip, ka thonë dikush për ju është më mirë, më shku në mal, më baj drun në krah, më i shi ti që po punë vështir. Është më mirë për të se më azhjon durmë më lip njerëzve. A do të të kapun me bukur me bukur njëri ka bu? Qoftë me po them me bar drurës ose, ose me punu pun krahu ose çka do që kërkohet. E di që është pak e vështirë ndoshta, ndoshta edhe pavulësim. Por me gjithë është halal, faqë e partë. Ndhe mos kushtë dëzën punë që me qenë me e letë. Por kushtë letë jetë me kunë halal. Ka se allo me, me të pare u shëf mitë e të u është që në grunë tonë, është në familinë tonë? Ndhe më në që ëtë vetë firma e duhanit, parë më në, ato firma shesën, ato fitojn pë tyne. Edhe u a kanë kushtëzu me shkujtë se duhani vretë. Që ka dënë masajnirë me kuptu, subhanë Allah? Sa shteti kanë marr ligj duke u angushtuar duhen gjive rrethën, mos bënë piktuas, bënë pija tjetër, këtu pi ndalohet me pije, duke shkuqë të eliminohet ky virus nga shoqënia nga sa është i rrezikshëm. Ne duhatëm që ne duhet të jemi të kujdesshëm këtuve. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe që kemi frikën e Allahut xhëlalauha. Wallahi bëshatun Allah xhëlalauha sinqerisht. Ktheu tek Allahu sinqerisht. Me lehen e Allahut të mbanuar do të bëhet zgjidhje. Me lehen e Allah xhëlalauha Allahu nuk të lën kësht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 E do të jemi të kujdeshëm, që mos të punën e me haram, dhe kërka vla ndërruar, kërka me këmgule pun tjetër, bëse që Allah gjelë leura, këmë e të bësë gjithi, insha Allah. Kemi të lënë tjetër? Përnani? Alikum. Alikum, salam. Vëzë dhe isha një piti, jemë dhe ta bështë një piti. Po, falë Allah. Gjëdhe të gjithë që vepronë gjatë jetërës për të mira, për të keqë, A është të taktuar me heret apo këtë do të zhjelë dhe ne? Po, e qartë, e qartë. Këndër. Qërëtja të saktimit të veprave është një nga dilemat që shumë njerëzë sviduhën me te, nuk din që shmi habo. Allah në gjellë wa'ala në ka kryuar neve dhe në ka dhonu të zimin ka kërkuar për neve që të bojnë a mirë, le t'rëgojmë nga qeçja. Kjo është ajo që duhet të ne ta kuptojmë. Apo nëse ndodh nga ndonjëri diçka tjetër, ne i munduar ç'të të mirë, por ja kanë duhur diçka tjetër, ne themi caktimin e Zotit ka qenë, s'ka pasmësi me kondyshë, por s'ka pasmësi me kondy kurt, ka lanë pun. Jo dukur mundonçi, Allahi s'e ka shkruar më falunë, se isha fal. Nuk duhet ç'ta përdorim apo ta keq përdorim caktimin Allah e Allahut leuale për të arsye tuar neglijencën tonë dhe mos përfilljen tonë ndaj urave të Allahut Azza wa Jell. Qase sikur se si kam sik edhe në disa raste tjera. Në çopse jemi të sinqertë se arsyja pse sfalemi është caktimi i Allahut la wala, se Allahu s'e ka caktuar. Ose arsyja pse nuk largohemi nga një haram është caktimi i Allahut Azza wa Jell, qyse jemi të sinqert në këtë pretendim. Atë pse nuk e shtrim përse nuk e shtrim këtë pretendim edhe në pjesin e mbetur të jetës, si kësë është ushqimi, mësë ha bukë, nëse Allah e ka caktu, a ki mungi? Mësë flaj, nëse Allah e ka caktu me pushu, pa gjumë, vë Allah e pushan dhe pa gjumë, për asë kush nuk e përdojtë caktimin Allah e gjellewane në këto qështje, hanë bukë edhe punan, në belë thëtë, s'ka pa punë, du të më munu e din shumirë këtë punë, Nësë në gjene dhe me shku pa namazë, pa u nërgunga po dhe këqia, duke u mbështet në caktimin Allah Gjellewala. Allah Gjellewala ka caktu qdo gjë, ka sa jetin qdo gjë, por kjo nuk e cënan lirin ton, nga se në bas të kësa lirin që Allah në e ka dhen, ne këne me dhëmë përgjësi. Por akra mundësin a mund si na me bu një pun që Allah nuk e din, nuk mu në me bu, nga se gjithë që ka i din, ajo është gjithë dhishëm, por nuk duhet ne që, duke, duke u lidh për diën e Allah, në caktimin e tij të pengohemi nga punët e mira. Na bëna punë të mira. Ti tash më qu, më shku në xhami më fal. Kush t'nal? Më qu më mora 10 të tarti, më fal, aty sikush t'nal. Kur kush t'nal? A dhe apo aty deri, a mundes më fal, mundes më fal. Çi kjo është yota? E yota çdo kush për ne do të më shiku atë që i takon atij. Ne nuk na takon caktimi i Allah, azzo xhel. Në nuk në takon diturija ti nga se në nuk e kuptojme a diturija. Në nuk mund në kuptu, në e në të kufizum. Në gjithë shka këqyrë me kuptu në bas të logikës to, në bas të, në bas të analogjive që mund me i produmë me andja jonë. Por që ato jo diturimisht mund ma të të të vërteta. Në gjithë shka matim ato që edhim. Në e kuptojme se qësë dikush edhim që ka në me bë, të nashkja, atër kja i bjenë, Se nga ka imponu me e bo, këtë të tit bjen që ështot. Por të ka laus dhe me thonë që ështot. Allahu e din që ka komendodhë, por të ka thonë lirin ty me vepru. E kia kia, që është brabova kja kja? Por që kja është tja që më pëllamë në të sitësune ku për, për, për të napëtan. Por e jotë është mund nështru. E jotë është të nështruhë është Allahu e gjenë le vala. Ti përullë shati, a e ka caktu, a e din. Por kjo nuk duhet me m Ajo që s'ka kërkuar për me e është, ona me kry urdnë Zotit. Ona me bëu pun mira. On dërgum go punë të këqia. Kjo është presia jam. Çka ka caktuar Allah Allah. Allahu që Lora, kjo është presia jam, rrëllë. A kam unë marr Allahun pyetje? Në bazë thonë që, që, që ka, ka caktuar ai, apo në bazë thonë që nuk e kanë vepruar. Në cilën bazë kam marr Allahun presi? Allahu do ta marr presinë e bazës, atë që ai nuk e kanë vepruar. Në çdo çka ai ka caktuar, është çështje çana nuk kena përsi për ta. Pra kështu duhet të më kupto kë çështja që caktimin e Allah xhallahu si si për ta përdorim si dhëmis si dhëmis për të bërë mirë. Qëse njo se Allah ka caktuar më bo mirë, koma ta lecu, ana stimulo çubën e kat mirë. Se Allah xhallahu ta pas ta ka thubën në harhet më bo mirë, kemi gjithë ta caktuar më bo mirë. Ne kemë ndihmu Allah xhallahu ta. Ne qofë se ne apsundën e dashitim. Dë nuk duhet të zgëniejemi për shkak soi. Allah ka caktuar në munu që sa do të kaçi kështu. Nuk prish pun, mundojmë edhe një herë. A ne duhet që ta shikojmë caktimin e Allahu Xhelaluha nga ky kënd që na stimulon, na motivon, na stimulon mëmira. Më më jo, jo caktimi i Allahu tjetër që na rënën në xhehenam Allahu na ruajt. Asa kjo është pastaj keq kuptimi i caktimit të Allahu Xhelaluha. Prandaj Allahu Xhelaluha din tëra që na bojë, po edën. Çka ka na bojë, çka bojm tash, çka do të bojm Allahu edën. Unë nuk na, nuk keni më punë këtë ditë. Pasi kjo shkott bëjmë neve. Na kemi të bëjmë përzit tona. Naçi kjo është puna jam. Unë ai kam mundësitë më buqë çështje. A më ka pa lëgë gjymtyrë të mundësitë fuqit më kry kët pun po. Atër kjo është prësia jon. Për këtë as nuk duaj më po, po mira. E largova nga puna të xhia për shkak se për këtë kemi mundsi. E mos tha mos tha arsye tuaj thash shpërfilljen e adhurimeve dhe ndroshta zotë në rujt edhe e, kryjnë ndonjët të ndaluara e, të arsutojnë me caktimin e Allah Gjellewala nga se kjo nuk do të na kryjnë pun në nesit e ka Allah Gjellewala. As kur që nuk është falë, nuk pranohet nesit e ka Allah Gjellewala, me thonë kur Allah i thotë, pësës si jë falë? Dhe gjeja e parë që ke mu pyjtë për të është namazi. Ti që ke pas besim në Allah Gjellewala. Pas besimit, gjeja e parë është Hanki nuk është fal. A mund para të shpotojnë paraqygjëjt nëse te Zoti xhallahu ala, duke thënë oh Allah ti smake caktuat. Allah e shkrim punën këpun. Kur kur ka sallati ka gjimtiu tek ablëi, tek ablëi nsin, pse shefal. Çfar punë, çfar lidhë këtë me caktimin e ti? Ha smake caktuat, te as të ka vetë të smake caktuat, kjo është çështja e Zotit xhallahu ala. Andaj ti doim parajsë. Ti doim kompetencat. Caktimi dituria është çështja e Zotit xhallahu ala. Zbatime dhe nështrimi është që është ja imja. Unë e krya që më të konë mu, e di që zutë nuk umë banë pa drejtsi. Kjo është bindja imja dhe më vajdoj që të bëj punë të mira, dhe vajdoj që të lërgojmë nga punë të këqia. Inkuadrojmë telefonatën të, të të të radhës. Alo. Ornani. Selam, alejkum, voli qëtë. Alejkum, selam, alejkum, selam. Kështë i kisha tre piti e këmë ndonë të i bëjnë ma sh Pyta parë ka të bëj me... me... me, me punë... për studentët si të kanë diplomuar në fakultetin juridika a kanë të lejuar të përnojnë në qoftë në prokuroria po në gjikatë? Oh. Pyta gjithë ka të bëj me... me martesën me një personë që... një zët, një zëtë një mishlimanë po mishlimanë a ka të lejuar? nëse jo... qfar të duhet të bëj? Në falë qysh më martu me ken? Me një person, që beson vetëm një njëzatë. Po, që është zbam pun tjera veç besona, po? Po. po. Dhe nëse jo qa duhet të bëj, dhe e tre treta ka të bëj me shpizimin e deti dhe të përshimet verore. Une, edhe përse falem, me që se nuk jam e mbolluar si... si mund të shpizajnë të shpizajnë detin. Po. Alekim, salam, falim lef shumë. Pa, po, kore, alekim, salam. Se përket pyte se par, kjo pyte je pa dushimë shumë e gjërë. Do të të, normalisht, dretimi, dretimi juridik nuk ka të bëjve të me gjykatën prokurorinë e kështë më radhë. Par edhe në gjykatë, pasaj ka sektore të të të shumë ta. Pra ne kërkohet njësë qëri më i detajzuar, që une preferoj që të bëni në postën ton elektronike, që se i vizë kësë e pikë, ka matjet e këpytjet, ta shumë i detajisht por çfar punë bëhet fjalë ku më punu natyra e punës dhe në bazë të kësaj mund të hipet pastaj përgjigja. Ëh, nëse ajo kushtoriz është kanë frikse, nuk e di saktësisht për ku bëhet fjalë, a ndaj për shkak të kësaj edhe mund të jetë pastaj ndoshta përgjigja në pyetjen e kundërt të asaj, në koha e kundërt të asaj që ka qenë vetë vetë pyetja. Përndysha, ju di kush pak më ndijshëm për shkak se në disa aspekte bien dash me ligjit e sheriautit. Andaj besim tani këtu duhet të jetë pak i kujdesshëm që mos të kryjn aktivitet apo veprimtari përmes ose nëse B&D drejtpërdrejt me atë që është ligj i Zotit. Me atë që është ligji i Allahut Azhajan, anako pak e bën këtë punë të ndihshme dhe na bën që të jemi pak më të kujdesshëm. Përndysha, nuk e rrënojmë tërësi larg asaj, ka sektore komunitet shumë të ku mund të kryjn aktivitetin dhe punën në bazë të fakullet që ka kry, por kjo kërkan të ashtë një serim më të detajzuar si pytja për të mund të marrë përgjigje pas taj edhe më konkreta. Se përket martes me një person që vetëm besën në Allahun Azogjel, edhe kjo është qështë të pak e ndishme. Nga sa aj person që besën vetëm në Allahun Azogjel, vetëm besën, a kryndë një obligim sa këtu, që apëdhëm nuk falet, a gjëran, Ose për shepam, a boni punë mëntesë që për shepam të bëjnë këto, po a, pse bëjnë? Po feja më kau, Allahu më kau ne kurim. Për shepam, zakonisht ai që thot vetë besoj në Allah, po kur që zgban, ai konfrikshon që në në në në kuadrat e veprave që ekziston dinë veprë që ja prishet këtë besim, kësaj më han diçka. Inici vetë besoj në Zot, kur që ski në punëva, ai më siguri edhe nga besimi i dob që ko mund të më han diçka nga feja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 Ado kjo vetë Zot beson për mua nuk është e mjaftueshme për të mbinsaj në më beson Zot. Dhe kur qytetarët nuk bën. Ka se besimi në Zot nuk ka çare. Pa ti edhe kamë lëviz, bëni diçka pak mëbo. Nuk është kur të mundshme. Nuk ka është e mundshme në një njërmë pas një thërmit besimi në zemër veç. Edhe mos të bën kush e përkitfi. Mos të bën asgjë për këtë çka bëson ti. Nuk ekziston kësi njeri në botë. A e mund të deklaruat se besan, por ndonështa e ka rënu këtë besim me ndë një bindje, me ndë një mëhem të aktuar, ndaj kjo rënim i pengam pas të me zbatu unët. Por ashtu një pëthëm që kjo është situatë pak kësa e komplikuar, që kërkan një trajtim më të pasashim. Andaj thëmë, si regullë është, lejot më martu me dikon që besan, ka së është besimtar, por a është realisht besimtar nuk është, kjo � mbed të kretuar të në rafsh individual me personat e caktuar. Për këtë poshime vërore, poshime vërore nuk janë kurzuare me deti. E parë, e dyta, detin, dhe që dhe kemi në me shudzu, duhet të shudzojmë jesh kohës se sezonave, kur janë në vërore. Nuk kushtat, po, detin dimit nuk dhvyn. Ja, sezona nuk do të të që do të thotë fillon dhe përfundon gjatë verës gjatë verës por ka një kocaktur kur është një vëll më i madh anësis mëse nuk bën me shkundëti në kurrat kur atje është një një një një përzië marramanca të mërzshme mes më burrave dhe grave la kuricie kështu më nuk bën me urgjent aty në spital nuk bën me urgjent ka sekondalumë shikunë pjesë të tru të diku tjetër në rrezikun der në vet në rrezikun syr në vet po përziat kjo është ndaluar Për këtë sjell bëhet i ndaluar atje më shku. Nëse mundesh më i garantosh vetesën në një ambient të sigurt, në një ambient ku skaksi për zhvillje, atëherë kjo është kjo është tersë diçka diçka tjetër apo. Më duket se kemi edhe një telefonat. Selamun alejkum. Aleikum selam ورحمه الله. A kisha mund të thuaj më tashu të sure Bekara ayatim pas në Qatar. Dhe kërë më stajë popullet e retë, fa, u popullet e madonimin e vicit në vend të zotit, ju bëtë zëmonë vetë vetës. Pra, përndohë në parapje, u situaj, dhe në bëtë në vetë vetën. Po, e qartë, e qartë. E dhe një pygjerë, të besa, të të dhe besa që janë këta emisionet që janë dokumentore të harunjohje, sa janë një atë më shqyra panu. Po, pa. عليكم. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سبرك ايات من سوره البقره ضمن او قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم الاجله فتوبوا الى بارئكم فاقتلو انفسكم قال موسى اذا او بوبليم يمكن بضريت بيتس يو يمكن بظلم كوركني اذرور فيجن انت زوت عنداي Duhet pëndonit e këzotit. Dhe pendimi që është kërkua nga ata ka qenë, këtu është fakturua në fuse kumë. Po, në përkëthim tja është të mështë më bët në vetë vetën. Po, nuk është përqëllim më bët në vetën e juaj, mërë mëtë të ti vetën, jo kështu. Por, vetë vetën është përqëllim diken nga mesi e juaj, ju jeni një tërsi, një popëll jeni. Andaj është i kanë pri këti devimi dhe ata që kanë pas përgjëtësi me ndalë këtë devimi se kanë ndalë, apo këte ndenuar me vdekje dhe janë bëjtë. Dhe vrasja tëjnë kanë nënkuptu pendimin dhe falen nga Allahu Gjallaj Gjalli, Gjalli Huafën. Ajo që njerën me vrra vetë vetën, së është kuptimi vrasja e vetë vetës, por është vrasja e disa njerëzë dhe caktuar nga vetë Saot, vetë, popli musat, nga vet popli musat, jo do tët me vra vëzveten. E kja me kuptu se, do tët e, Allahu Gjallat Gjallahu në mësën që temi një, një tërsi, si ku se temi një trup. Andat dhe Allahu Gjallat ka tëmë vend e tjera, do tët, kur hyrës të pijaj të juaja, fësellimu ala anfusikum, japni selam, vetës e juaj, jor, vetës e japët selam, pa antarët familis, ata qënë tjertë, pa ata në pjesë e juaja, endaj konsiderohen sikur se tieni ju ata. Prandaj ka shprehja vetveten, ju për shkak këtë ashtu so që vetveten, po vetveten se dhe jote. edhe tjetri është vetvetë juajta. Edhe ajo është pjesë juaj, edhe ti je pjesë e tij për shkak këtë unitetit shoqëror që e gëzoni. Në kuptim i është që, do thot, të vriten për gjejcit dhe ata që janë përzjidh për kët ekzekutim që t'marr fund që duhem të shpërlajmë para llojë lavale dhe të pranohet vendimi dhe të pranohet vendimi i tyre. Ndërsa so, emision tarun Yahyas, Harun Yahyas një mendimtar që ka prodhuar shumë emisione materiale të ndryshëm, përmes të cilët do të thotë vazhdimisht është përpjek që ta argumenton se ë uh, trke natyrë nuk është krijues por natyre e ka një kryuës. Andaj ka pru fakte, sil, ka s'jel argumentet të shumëta, për të argumentu, për të faktu, se egzistën një kryuës. Egzistën një kryuës, e jo natyre tjetë kryuës, për natyre është e kryuar. Dhe në këtë dretim, pa dushim se, ka s'jel fakte, argumente të shumëta. Por, unë duha tem që, nuk duhet tjenë emisionet e ti, e burimi i vetëm i informimi për neve, Gjase përmes emisionit tim, sonje që ekziston i Zot. Po na si këna kët problem. Ne nuk e kem polemisa ekziston Zoti apo jo. Do të thotë kë më duhet mund të të përshtasen për dikën që ateist. Me e bin ca Allahu ka kriju këtu më radh. Po ne na duhet të shkojmë për te kësaj. Për te kësaj më shku, më kuptu se ky Zot ekziston po. Po ti larg të fè madh që ky Zot e ka përzgjidh. Feja Islame, feja Muhamedi s.a.s. ka thënë që Zoti bënë në kët fej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 Matrocia e përzend e harruaj. Andaj mund të jetë i dobishëm, por do bia thjesht të kufizumë. Nëse e përdorim brenda këtyre kufive, për të vazhduar matutje pastaj, atërmëna që nuk ka diçka të keqe. Por nëse kaq dhe përfundon, atërmund të jenë të dëmshme, ngasë do thotë nuk ka të arritur të madhe, nëse kuptojmë se Zoti na ka kriju, edhe asgjë pas saj nuk bën pastaj matutje. Vë kemi të rëndë e fundit personte. Selam aleikum. Aleikum selam. Ee avoni ti gjeme tavon? Po. Ee djishin e kanë smooth, e as nuk mund me rën se gjent. Ee avon mu fol karrik? Po. Ee mu fol karrik masi nuk mund të merran se gjent po. Po, e short, e short, ciao. Uh, Njëriju që nuk kam mundësi më u fal uh, uh, si pas formës uh, së regullt me qëndru në këm, me shkun ruku, me shkun sejgde atër falet ashtu sikur i pëtë mundësia Muhammedi sallallahës më ka thënë Salli qaimen, falun këm, fa in lem të stëti fa qaiden në qëtë ke mundësi atër ulur fa in lem të stëti, fa alë gjembë Antë shkymun si më u fal ulën, fal ushtrit, por fal. Ata elhamdullah te gjyshet, edhe n kët, edhe n kët mosh, edhe n kët smuni, edhe n kët qytet do më fal. Dhe duhet më u fal. Asnjë njeri fot keqë është elona më si smun s'falën, s's'po më u fal. S'ka nuk po më. Do më fal, smot, pas smot, duke don shpirtut më fal. Tëri sa so, kemi jetë do të më fal. Andaj, qe s'ka mucim si më mu, bosej çu duhet. Sprishtpun, aqoj më zimë qendruan këm, këmbën rënkom. Kur vjen kuamë shkund ruku, shkon ruku. S'ka mundimë shkund ruku, ulet, bën ruku ulur, pastaj bën sërish të ulur. Aç sa mundet me zbatu nga forma namaz zbaton. Aç sa nuk mundet, por do leximet. Hec s'ka mundimë ndekom se po lutet, s'ka problem, ulet, falet, edhe bën sërish edhe post ulti, nuk prish pun, çdo form çati i përshtatet leximet elhamna ekzistojnë ërancëshmarrt që mos më e braktis namazën. Dhe siku ndruar sikur që edhe paralajmrova, kjo ishte edhe telefona e fundit personit dhe me kaq ne po e përmbyllim edhe takimin e sontem. Duke lutur Allahun e manduar që ta këtë pranuar kët mund dhe kët ç'e kemi thën, vetjat me vërtet nga punët tona që ne i gëzohemi nesër takimi me Allahun e manduar. Edhe juve Zoti ju shpëleit për vëmendjen, për, për inkuadrimet dhe për përcjellët e vazhdueshme që po i bëni do të emisionive tona, e lësë Allah në manuar që të në bën nga ta që bashkëpunojnë në punë të mira dhe së bashku e luftojnë të keqen. Allahu në ruajnë nga gjdo keqbërës, Allahu në ruajnë nga gjdo qëllim këshi, dhe Allahu në bëm nga ta që prind për punë të mira dhe në nërruajnë nga punë të këshia. Dhe në dakimin arshëm, es-salamu alaikum, vërrahmatullahi vë barakatuh.